Ba, agur biharko kausa uh, berdina, agur abokatua jongo dela bordaledat. Daki guna momentuz, uh, CGT sindikatak segitzen dula argudio berdinekin ingure kontra. Eh? Euskeraren inguruan eta diskriminazioaren inguruan. Beraz, hori uh, gehi Lebala Republiken atakaten baiti uste, bon, lehengo epaiketan bezala. Uh, beraz, bon, ez dago berrikuntza handidik uh, aferan eta ikusiko dugu biharko epaitegiak zer... Uh, Zerdeon Oliburuz, Jack Inez, Parixen uh, Prokuradore Gaurbogatu uh, Orokorrak egin dako adierazperanen enguruan, uh, puntu guztioiek tratatu zituen berak, eta beleditzian uh, argita garbi uh, lab presentizaten altzela, autozpundoietan beraz. Ez dugu lertzen zarritik CGT uh, segitzen dugu olako Erasobatekin, e, igoko da gura bokatu abakarrik, guk erabaki dugu langilei erantzutea lentasuna emaitea, beraz, segituko dugu gure lana betetzen eta ez, epaitegi batean isten gure burua. Ba, edo, denbora galtze bat evidentea dela, gutxenez, eh? hor bila bete galdu ditugula argiada, gure komunikazio parte handi bat, izostua izan dugu azken bila bete hauetan eta azken epaiketa honek eh, dibu laguntzen, Ala ere, dugu edabakidugu tiratzea aurrera, eta guk gure kanpaina egitean normaltasunez, momentuz present gira oteskundu dietan. Gero da, ekonomikoki guretzat e, oso zaila dela, eh, azken fakturak kontutan hartuta, eta iketa honek gure gastuak hamar eurora euro-dat igotzen ditula, eta lab bezalako sindikatu batentzat hamar mila euro asko da, berdin CGT-ri ezaio ezer, suposatzen, baina guri uh, mini asko egiten digute ekonomikoki eta pentsatzen nalko genuke ekonomikoki nahi gaiti ustela itotu.